Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe a hora que vocês vão ouvir a gente. Hello, Dri. E aí, hello. Tudo bom, galerinha? Toda vez que ela fala em aí, eu fico esperando o complemento. E aí, viado? É, né? Eu, eu, eu, eu, eu falo assim, aí, miga, sua louca. Ai, Como e vocês aí, podem gente... ver, né, Denise não está aqui conosco, conosco novamente. Espero que semana que vem ela volte, volto, né? Porque né? estamos com saudades de dela. dela. Por favor, eu tô morta de saudade de minha irmã, cara. Pois é, vocês têm que discutir não... essa relação, aí. Eu preciso discutir essa relação com minha irmã, é verdade. Vou <risos> ter com... ela, tchau, gente. Né? Mas vamos ao que interessa, né mesmo? Hum, bora. novas bandas, novos talentos, novo horário. E uma nova jurada. Vem aí a terceira temporada do Superstar. Fiz quase falando igual o cara da Globo, né? Uma pressão é, da porra, mas tudo bem. Eu ia comentar isso agora. <risos> Pois é, a nova temporada do Superstar Tem estreia prevista pro dia 10 de abril E passa a ser exibido nas tardes de domingo Após o esporte espetacular Nesse horário agora que tá o The Voice Kids né? Parece que todos Amém. os realitys vão ser encaixados ali agora Amém. Com a apresentação de Fernanda Lima E Rafa Britz Que você ama Ué. junto à plateia e na sala de interatividade O reality musical passa a contar Com a cantora Daniela Mercury Que se junta a Santi e Paulo Ricardo No trio de jurados Daniela Mercury sempre muito sucinta, porque ela também é irmã de Drix, diz... <risos> acho que o Superstar é uma renovação da música popular brasileira eu tive a chance de acompanhar as últimas temporadas e é uma honra participar agora como jurada, como uma pesquisadora de música do mundo, me interessa muito conhecer essas novas bandas, estar perto dessa turma que está produzindo arte mas que nem sempre tem a chance de divulgar o seu trabalho a arte é o que me toca, é o que me emociona então minha escolha será pelo coração fico muito feliz de estar junto de dois grandes artistas como Sandy e Paulo Ricardo e acho que iremos nos dar muito bem, comemora Daniela vocês e, sabem que Drake que você é filha de Susana Vieira, e agora ela tem a irmã Daniela Mercury. Apaixonada, você sabe. Né? Tenho Apaixonada. muita pena de Fernanda Lima com ela ao vivo, mas tudo bem. Vamos em frente. Nesta temporada, bandas com integrantes a partir de 11 anos também terão a chance de tentar uma vaga na atração, diante do sucesso aí do The Voice Kids, né? Bacana. A interatividade continua sendo uma de suas principais características, e para ver o telão subir e seguir na disputa durante a primeira fase das audições, os grupos terão que alcançar 70% da votação feita no aplicativo oficial do programa ou no G-Show. O Superstar tem direção geral de Frederico Oliveira. O programa está em abril, no horário hoje ocupado pelo The Voice Kids, como a gente falou, né? Afinal, o The Voice Kids vai ao ar no dia 27 de março, no domingo seguinte, dia 3 de abril, vai haver uma transmissão do GP, de Baumheim, de Fórmula 1, e a partir do dia 10 de abril, o público vai poder definir qual será a nova banda do cenário musical brasileiro. Pode, Pode comemorar a sua irmã agora. Tô super feliz, gente. Não, demorou pra Globo colocar Daniela Mercury. Gente, tudo de bom. Tudo de bom. Claro que ela fala muito. Eu também tenho pena de Fernanda Toda Linda. Mas fazer o quê, né, gente? Só tenho mais, pena, tenho mais pena ainda da Sandy, porque vai juntar Daniela Mercury falando pra caramba, Paulo Ricardo, que também gosta de fazer uma análise prolongada da coisa, pra Sandy só vai sobrar ha, ha, ha, ha, ha, bacana, tá bom. <risos> ah, pro que ela dá também, gente? Tá bom. Eu, eu já não gostei desde nunca, né? Sempre falo isso pra você, né? E pra vocês, sempre comentei, Sanji... Sanji assim, e não... Thiaguinho, péssimos. Sanji Graças Thiaguinho a Deus, Paulo Ricardo continuou, é, né? Exatamente. Eu acho que tinha que dar uma trocada na Sanji, mas ok. É... Bacana. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Eu tô super afim de ver por causa de Daniela, lógico, né, agora. Bom, e continuando, né, de Alhos para Galhos, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é hoje, gente. O canal é, Bicho começou a exibir desde ontem, e vai até 11 de março, uma programação especial especial com figuras femininas emblemáticas do universo musical. E ontem, quem perdeu começou com o Rita Lee, né, que abriu essa celebração, que foi o Rita Lee Mucho Vivo, o, é, foi gravado no Rio de Janeiro, né, é, onde ela comemora 40 anos de rock brasileiro, olha que barato, né. Quem não viu, por favor vale Entra no site do, do Canal BIS e dá uma olhadinha, né? Quando é que vai voltar, porque a gente tá falando... É, perdão, quando é que vai ter a reprise, porque a gente tá falando de Itali, né? No, né por favor. No dia 8, hoje, a Giva do Pop Nacional comanda a programação, gente. A partir de 20 horas e 30 minutos. O documentário Na Cama com a Madonna, que é muito bom, conta detalhes dos bastidores da turnê Blonde eh, Blond Ambition, Tour de 1991, quem nunca viu, acho difícil, quem é fã de Madonna como eu, vai adorar. Às 22h30, Beyoncé se junta ao marido Jay-Z para uma das turnês mais bem sucedidas da carreira da cantora, On The Run, live em Paris, vamos ver, acho bacana, não vi ainda. Quarta, amanhã, dia 9, às 20h30, o Jazz, ou oh, Meu Coração bate Forte, de Nina Simone, na programação especial do Bis, comemorável a memorável, memorável performance da cantora cantora, pianista, eletrista, no Festival de Montreux, de 1976. No repertório, sucessos como Little Girl Blue e Be My Husband. Gente, para quem não conhece direito, Nina Simone, pelo amor de Deus, é, é chance. É, outro grande nome feminino é lembrado na quinta, gente, dia 10, às 23 da Coexibição de Diana Ross, no Live in Central Park. O lendário show, para quem lembra, para quem acompanha a carreira da moça, reuniu 400 mil pessoas para escutar clássicos da carreira de Diana, como All 401. E para fechar a homenagem, na sexta, às 20:30 e será exibida, é, exibido o John Jett at the Guitar Center, onde a cantora, compositora e guitarrista revela em entrevista como foi ser a pioneira como mulher no rock. Bacana, hein, Camila? Só, Só gente, gente boa, hein? Muita coisa bacana. Eu acho assim, é, não dá para perterritar ali, gente. Volta lá e ver a reprise. E não dá, não dá pra perder Nina Simone. Pra gente ver que as mulheres têm sim força, né? E não são tão valorizadas ainda, infelizmente. É, né? Temos ainda que lembrar o dia da mulher dessas coisas, dessas desigualdades. Coisa chata, né? Mas tem. Falando em mulheres, todo mundo ama Roberto Carlos. Quer dizer, né? Eu acho que quase todo mundo ama, né, gente? Mas enfim, pode ser que não... tenha alguém que não ame. No dia de 19... é, né? Porque é assim, para mim ele é meio unanimidade, né? Mas vai saber, vai que alguém se sente ofendido de dizer que todo mundo gosta. No dia 0 de abril, o Roberto Carlos completa 75 anos de vida. E o Viva não poderia deixar de homenagear e preparar uma programação todo especial pro rei e para todos os seus fãs e admiradores, né? A partir do dia 30 de abril, sempre aos sábados às 22 horas, o Viva exibirá seis especiais de fim de ano que foram ao ar na TV Globo entre 1990 e 1995. Nas edições a reprisar, Roberto Carlos divide o palco com grandes nomes da música brasileira, como Adriana Calcanhotto, Erasmo Carlos, Milton Nascimento, Leandro Leonardo, José Augusto, Vanderléia, Afafá de Belém, Fagner, Chico Buarque, Cássia Eller, Frejá, Fábio Júnior, entre outros. O tributo, em homenagem ao rei, contará ainda com a exibição de três filmes estrelados por ele, porque, sim, Roberto Carlos já foi ator nessa vida. Né? Bom, não lembro disso, porque não é da minha época. Mas é, vi depois, gente, também, né, palhaçada. Acho que todo mundo viu algum filme de Roberto. E pra quem tá no Rio, vocês sabem que ele aparece sempre na parte da manhã, depois que ele acorda lá na no terraço no play sei lá, do, do prédio dele, lá na Urca, viu? Quem quiser ir lá pra ganhar tchauzinho do rei, já sabe. <risos> não, eu, eu <risos> gosto dele, mas aí já é demais. Mas é verdade! Eu não falo uma mentira, os cariocas que, que, que, que sabem disso, sempre saem na RJTV, sempre sai, ele sai e dá tchauzinho e tal, enfim. Eu gosto de Roberto, gente, mas não durante o ano inteiro, Kemi. Okay? Não, eu gosto dele em momentos, de momentos pontuais, pontuais. Tipo, tipo o, olho o especial de fechado. fim de ano dele, a gente sente <risos> e <risos> assiste e legal. Ih, e não tem como fugir, né? E, fala, mas, mas, e falando fácil. nisso, né, em grandes nomes aí da música brasileira Nosso axé aí pro Gilberto Gil, né, tá internado aí tem um tempinho já Verdade, e verdade E melhore logo Preocupante, viu, mas assim, um axé, um Namastei, toda energia positiva pro homem Porque ele merece sempre, amém Gente, cotidianas da Drix, né? E eu venho hoje com algumas coisas interessantes. É, eu vou falar de Gotham, tá? Vai ter uma, uma coisa interessante no meio de Gotham que eu adorei. Sonja, é, Riper Street, Liga da Justiça e Comissário Gordon e The A World. Enfim, muita coisa legal. Entra aí e escuta. Queridos, olá! Mais um cotidiano Adrix. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos lá. E eu já começo com uma notícia que eu acho que muita gente já ouviu, mas é bom sempre relembrar. né? A rede ABC, ABC renovou. Pois é, este é o período que precede a realização do Upfront, evento que ocorre no mês de maio. Nesse evento, as redes divulgam para anunciantes e para o público né, sua nova grade de programação. Até lá, serão anunciadas levas de renovações de séries que já constam das grades dos canais, ok? A encomenda de novos títulos que substituirão as produções canceladas costuma ser divulgada na semana que antecede o upfront de cada canal, juntamente com os cancelamentos. Bom, o que vocês imaginam que vocês já sabem, já têm ouvido ou lido por aí quem é fanático em série como eu. Segundo divulgado pela imprensa americana, no primeiro pacote de inovações da rede ABC, aparecem 11 séries. Once Upon a Time e Scandal, que chegam à sua sexta temporada, Quântico, que veio bem, né, renovada para a sua segunda, Fresh Off the Boat, How to Get Away with Murder e Blackish, renovados para a terceira temporada. The Goldbergs e Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., que ganham sua quarta temporada. Grey's Anatomy, renovada para sua décima terceira temporada. The Middle e Modern Family, que vão para sua oitava temporada. Pois é, é Shondaland nas cabeças, repararam? Pois é, bacana. Bem aí Coringa feminino em Gotham, gente. Olha que coisa bacana, bacana se for confirmado, tá? A Fox divulgou uma nova leva de fotos da, do 14 º episódio da segunda temporada de Gotham, que atende pelo nome, nome de The Ball of Mad and Menace. Além de mostrar os personagens fixos, que a gente já conhece, as imagens revelam também Lori Perry. É, de Orange is the New Black, usando uma roupa peculiar, muito parecida com o estilo de Coringa. Tá? Não foi aí da Batida Martelo, não chegou a gente. Que será realmente Coringa virará uma mulher nessa nova versão de Gotham? Mas deve ser interessante, hein? Não foram reveladas mais informações, né? Então, desde a sua primeira temporada, Gotham sugere o vilão em inúmeros episódios, chegando a introduzir Jerome, que todos achavam ser o vilão até que ele morreu. A sinopse do episódio. Diz que Alfred e Selina ajudam Bruce em sua jornada para encontrar o assassino de seus pais, eh, o Matthews Malone. Enquanto isso, Gordon continua sua investigação de enigma sobre o desaparecimento de Kristen Kingle e Hugo Strange continua seu tratamento para diminuir a agressividade do pinguim. A segunda temporada é exibida às terças no Brasil pelo canal Warner. Vamos ver quando é que chega. Sonja, pois é, a Guerreira Sonja saída das histórias de Conan pode ganhar uma série de TV própria, gente segundo Bleeding Cool o diretor Brian Singer, conhecido pelos filmes dos X-Men, produzirá uma adaptação com censura R, ou seja, 17 anos nos Estados Unidos, o que sugere que a série será oferecida para a TV a cabo ou algum serviço de streaming. Olha aí qual será, né? Apresentada nos livros de Conan em 1934, para quem não conhece, Sonja fez sua estreia nos quadrinhos em 1975 e já ganhou uma versão nos cinemas em 1985 ao lado de Conan, feito por Arnold Schwarzenegger quando foi interpretada por Bridget Nielsen. Nos últimos anos, Robert Rodrigues tentou viabilizar um novo longa estrelado por Rose McGowan, mas o projeto nunca saiu do papel. Torcendo os dedinhos porque é um personagem meio legal. Gente, quinta temporada de Reaper Street será a última. Foi, se acabou, essa série britânica. Encerra sua produção com a quinta, que está prevista para ser disponibilizada pelo site de streaming Amazon, ou Amazon, no segundo semestre deste ano, no máximo no início de 2017. O anúncio foi feito pelo próprio site. Criado por Richard Wollow, a história acompanha os trabalhos do inspetor de polícia Edmund Reed, líder da divisão H, distrito policial de End, East London, inconformado, perdão, gente, East End, inconformado por não ter pego o Jack, o estripador. Ele e seus homens tentam restabelecer a ordem em Whitechapel. A equipe de detetives é formada por Bennett Drake, que, foi o Jeremy, que é o Jerome Flynn, de Game of Thrones, e, e, o, uh, que fez um personagem em Game of Thrones, e Homer Jackson, ex-agente da Pinkerton, e cirurgião do Exército Americano. A série foi originalmente produzida pelo canal BBC One, que a cancelou em dezembro de 2013, e em 2014 ela foi resgatada pela Amazon, que na ocasião encomendou duas temporadas, a quarta e a quinta. Pois é, as filmagens dos episódios da última já tiveram início em... na Irlanda, viu, gente? E, novidade, Liga da Justiça contrata ator pra viver, comissário Gordon. Pois é, o filme que dará continuidade aos eventos de Batman vs Superman, Origem da Justiça, que vem chegando aí, né, na última semana de... Na última, não, minto, na penúltima, tá? Me corrijam aí se eu estiver errado Chega aos telunas. Eu tô em cólicas, eu imagino que tô, e, todos, né? Pois é. é. Esse filme da Liga, olha, até me enrolei, porque eu tô tão incólica, gente, que eu me enrolo. É, acaba de contratar o ator J.K. Simmons para viver o comissário Gordon na produção cinematográfica. Quem não lembra de J.K., que ganhou o Oscar no ano passado pelo seu papel coadjuvante no filme O Splash em Busca da Perfeição? E é bastante conhecido do público por interpretar o, o editor engraçadíssimo, eu pelo menos acho, J.J. Jameson, no, no jornal Clarin Diário, na primeira trilogia do Homem-Aranha. Pois é, com esse novo trabalho, J.K. Simons entra para a seleta lista de atores que interpretaram personagens, tanto na DC quanto na Marvel. O comissário Gordon já foi interpretado, né? Se todo mundo lembra, por diversos atores ao longo dos anos. As mais recentes versões dos personagens foram vividas por Gary Oldman, que eu achei incrível na trilogia de Christopher Nolan com Christian Bale, no papel de Batman, e por Ben McKenzie, autor, atualmente na série Gotham. Liga da Justiça terá a direção de Zack Snyder e reúne os heróis Batman, Ben Affleck, Superman, Henry Cavill, Mulher Maravilha, que é a, a Gedote, parece que é assim que se pronuncia, Aquaman, que é o lindo do Momoa, O Flash, que é o Ezra Miller, e o Cyborg, que é o Ray Fisher. Liga da Justiça será lançada em duas partes, gente, pelo Warner Bros. Liga da Justiça, parte 1, que começa a ser filmada em abril, e chega aos cinemas lá pela segunda e quinzena de novembro de 2017, enquanto a parte 2 está prevista para 14 de junho de 2019, em cólicas até lá. E vem uma série britânica muito bacana por aí, que chama The A World o A é a, a, a palavra, né? É o remake de uma produção israelense. Quem viu uh, a sessão de terapia sabe de que eu tô falando. Pois é. Essa, essa série também é, é, veio de lá, dessa produção, tá? Prevista pra chegar ainda esse mês de março na Inglaterra. A série The A-Word ganha seu primeiro trailer pelo canal é, BBC, BBC1. Gente, Google, por favor. É... Eu adorei Sessão de Terapia, eu acho que vocês também, né? E é, um, é uma versão britânica, tá? E The World é uma adaptação de Peter Boker, que tem seis episódios produzidos para a sua primeira temporada. A história acompanha os esforços da família Hill para se comunicar com um filho de cinco anos, diagnosticado com autismo. Bom, a história é mais ou menos assim. Alison e seu marido, Paul, vivem uma rotina pacata ao lado dos dois filhos, a adolescente Rebecca e o filho Joe, que está isolado em seu próprio mundo. Um dia a família recebe a visita de Ed, irmão de Alison, e sua esposa Nicola, que tentam reconstruir sua relação. Nesse meio tempo, os dois percebem que o problema do sobrinho pode ser mais sério do que aparenta. Bacana a série, gente. Vale a pena ver. Vai chegar é, uma coisa que muitas famílias é, é, sofrem por não entender direito. Então vale a pena dar uma olhada, tá? É, The World já foi adquirida pelo canal americano Sundance TV Que exibirá nos Estados Unidos no segundo semestre deste ano A gente fala por aqui quando é que sai no Brasil E O Exorcista, pois é A Fox iniciou a escalação do elenco para o episódio piloto de O Exorcista Série inspirada no livro de 1971, Escrito por William Blatty, Que já ganhou adaptações no cinema De acordo com o site Deadline A atriz Gina Davis Conhecida pelo filme Selma e Louise Vocês devem lembrar foi escalada para a trama, assim como Alfonso Herrera, ex-RBD, que se destacou na primeira temporada da série Sense8 da Netflix. Ela interpretará Angélica Reigns, uma mulher que tem pesadeiros constantes com demônios, e o ator dará vida ao padre Thomas, líder de uma pequena igreja. O roteiro é assinado, é assinado por Jeremy Slater, do Quarteto Fantástico, que não pretende seguir à risca a história do livro, viu gente? Caso o piloto seja aprovado, a série pode ser lançada na próxima Fall Season, tá Que chega a setembro e novembro Vocês sabem bem Mogli, o menino lobo The Jungle Book, novo filme da Disney Que mescla ação de atores e animações Em CGI Chega aos cinemas brasileiros no dia 14 de abril E hoje é, Foram revelados é, Quais os personagens mais emblemáticos dessa história né? Ganharam vozes de grandes atores E atrizes brasileiros Pois bem, os fiéis amigos de Mogli O urso Balu e a pantera Bagheera não sei se falei certo, porque eu não lembro do nome exato, são dublados por Marcos Palmeira e Dan Stuball. Julia Lemes da vida Raksha, a mãe loba, impressando a sua voz a misteriosa Serpente K, Staline Moraes, o temido tigre eh, Shere Khan e o malandro orangotango Rei Lui tem Tiago Lacerda e Tiago Abravanel interpretando suas vozes para a versão brasileira do filme. O time de artistas se reuniu na última semana no Rio de Janeiro e já começaram as gravações das dublagens, tá? Vamos esperar aí chegar. É... Fear the Walking Dead. O canal AMC estreia no dia 10 de abril a segunda temporada da série, que é um spin-off de, de Walking Dead. Filmada no México, a temporada tem 15 episódios produzidos, os quais serão exibição dividida em duas partes. A primeira com sete episódios será apresentada entre abril e maio. Os últimos oito irão ao no ar na Fall Season, em data ainda a ser divulgada. Por aqui, os primeiros episódios da segunda temporada também estreiam no dia 10 de abril, pela, pelo AMC Brasil, sendo que os oito episódios restantes é, ultrapassam um pouco e vão para agosto e setembro, ok? Em seu retorno, a série introduzirá novos atores no elenco, Verônica Dias, como Vanessa, Arturo Del Puerto, como Carlos e Douglas Scott, de Hemlock Groove, para quem não conhece, Daniel Zovato. Os nomes desses dois personagens que eu falei ainda não foram divulgados, tá? E vamos para as audiências. Pois é, né? Começou domingo. A ABC trouxe de volta os principais programas, né? Com Onça Upon a Time e Quântico, retornando com novos episódios, enquanto a novata The Family passou a ocupar seu novo horário depois da estreia especial da última quinta-feira. E o resultado, em geral, foi bem ruim, gente. Olha que coisa louca. O Once Upon a Time deu início à segunda metade da sua temporada com 1,3 pontos na demo. A mesma pontuação do seu último episódio inédito, que representa também a sua pior audiência. Gente, medo, porque eu sou uma apaixonada por Once Upon a Time. Eu acho que vocês já devem ter reparado. Quântico, por sua vez, perdeu 0,2 pontos no índice demográfico em comparação ao seu último episódio, de 2015. Também registrando a pior audiência do programa. Ih, gente... É, mas relaxe, né? Tanto Once Upon a Time quanto Quântico, eu já falei lá no começo do cotidiano, já foram renovados pela ABC para novas temporadas para o período 2016-2017. The Family passou a ocupar o horário entre Once Upon a Time e Quântico, com um resultado bem decepcionante. O drama registrou 0,8 ponto na demo em seu, novo, em seu novo episódio neste domingo, igualando a marca do último exibido na cancelada exibido da cancelada Blood and Oil, que era horrível, né? Que ocupava esse horário no ano passado. Não sei se as pessoas também são públicos diferentes, nichos diferentes, perdão. Não sei se, se foram dar uma respirada, tomar um banho, tomar uma água, enfim. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Na CBS, The Good Wife e CSI Cyber registraram quedas enquanto Madam Secretary se manteve estável. E é uma ótima série, tá? Super indico. Na Fox, o retorno de The Last Man on Earth ficou 0,2 pontos abaixo do último episódio da série do ano passado. Já os outros programas do canal permaneceram estáveis em comparação à semana passada. Vamos esperar. E para fechar o cotidiano, Homem-Aranha já tem uma atriz definida. Pois é, a atriz e cantora Zendaya, conhecida por séries do Disney Channel como Shake It Up e KC Undercover, foi escalada para o importante papel no novo filme do Homem-Aranha. Pois a gente, de acordo com o site Deadline, Zendaya irá interpretar uma personagem chamada Michelle. Não há mais detalhes sobre qual é a relação dessa personagem com Peter Parker, mas a informação que se tem é que ela não será o interesse amoroso para o protagonista. Vamos ver onde ela se encaixa bem. Zendaya irá contracionar com Tom Holland, ator que foi escolhido para interpretar o Jovem Homem-Aranha nos filmes da Marvel e da Sony Pictures. O aracnídeo será reapresentado ao público em Capitão América, Guerra Civil da Marvel. E ganha no ano que vem sua aventura própria pela Sony. O novo filme do Homem-Aranha será dirigido por John Watts, que fez a viatura e tem previsão de lançamento para 27 de julho de 2017. Gente, por hoje é só, falei coisa pra caramba, né? E uma ótima semana pra vocês. Cheiro, axé, é... namastê, que assim seja, amém? Porque, como eu falo sempre, a gente cerca pra, por todos os lados para não dar errado nunca, né, gente? Ótima semana, cheiro! E de Cotidianas da Drix para Mix da TV, hoje não com Denise Gomes, novamente com a gente, se contentem, se informar, isso aí é o que tem para hoje. <risos> e ponto. Gente, eu vou começar falando um pouquinho do Le Lauro César Muniz, né? Que foi contratado pela Globo e já foi dispensado, acreditem. Não. Recontratado pela Globo em setembro Após passagem de oito anos pela Record Lauro César Muniz foi dispensado em dezembro O contrato do autor Um dos principais nomes da teledramaturgia nacional Venceu no último dia do ano E não foi renovado devido a uma nova política De contenção de despesas A Globo agora evita manter contrato, contratados Autores sem projetos a curto e médio prazo Porque a crise está aí até para a Globo Né gente? Havia possibilidade de Muniz ser reintegrado no final de fevereiro Após análise de um projeto de novela Mas isso não ocorreu Muniz iria supervisionar Trembom, novela das seis que seria escrita por Maurício Giboschi, de Bosque, ex-colaborador de Agnaldo Silva. Mas a produção foi cancelada, então ele apresentou a sinopse e seis capítulos de uma nova novela. Porém, a fila de autores da Globo já está definida até 2018, como a gente já falou aqui em algum podcast passado. Aí. Na faixa das 21, por exemplo, depois de Velho Chico, vem textos de Maria Adelaide Amaral, Glória Pérez e Duca Rachid e Thelma Guedes, que vão estrear no horário, né? O autor recebeu com tranquilidade a decisão da Globo de não renovar seu contrato. Sei. É. Ele disse, você acha absolutamente normal o que aconteceu? O país está vivendo um momento extremamente difícil, político e economicamente. Todas as empresas têm que se preservar. Sou um profissional de faixa salarial alta, porque abriu uma exceção comigo. Não seria justo. Meu projeto continua com a TV Globo, não pretendo desviá-lo para outra emissora, disse. Pelo menos ele não é modesto, né? É? <risos> Eu ia falar isso. Fora da Globo, o autor pode acabar trabalhando no Chile. Tenho sido carinhosamente sondado por duas emissoras do Chile para me transferir para lá. Passei 15 dias em fevereiro em Santiago e colaborei em um trabalho. Não tenho ainda uma decisão sobre o futuro. Preciso equacionar todas as possibilidades, incluindo alguns convites para fazer roteiros de cinema e teatro. Vale lembrar que Lauro César Muniz deixou a Globo pela primeira vez em 2005, descontente com a direção artística da emissora, que não aprovava seus projetos de novelas e minisséries. Ele foi para a Record, o Cidadão Brasileiro, de 2006, Poder Paralelo, de 2009 e Máscaras, de 2012. Deixou a Record no final de 2013. Muniz fez parte do time que renovou a telenovela brasileira a partir dos anos 70. Escreveu grandes sucessos como Casarão, de 76, Os Gigantes, de 79, Roda de Fogo, de 86, O Salvador da Pátria, de 79, e Chiquinha Gonzaga, de 1999. Olha, eu discordo da, da coisa de grandes novelas aí. Salvador da Pátria, Chiquinha Gonzaga, gente. No way. Bom, também não vi o resto, né? Não posso... Falar, mas Roda de Fogo eu lembro, Roda de Fogo eu lembro de alguma coisa, lembro de alguma coisa. É também até porque é, veio pro Vale a Pena Ver de novo, mas é, Salvador da Pátria, Chiquinha Gonzaga, meu pai do céu, gente. Assim, Salvador da Pátria eu não lembro, isso aí depois foi, né? Deu, não sei se foi remake, fizeram, né, Camilo? Alguma coisa assim, Salvador? É, pode, pode ser foi, foi remake, e achei um, uma lástima, mas e Chiquinha Gonzaga a gente não, não curti não curti, não, não pegou, mas ele, ele é um cara muito legal, eu gosto dele eu gosto, uma pena, enfim pelo menos ele é modesto, né, como você falou é, né <risos> e agora vamos falar do SBT, gente apostando no sucesso que tem com o público infanto e juvenil, o SBT vai lançar nessa semana um canal digital exclusivo pro público-alvo, o SBT Kids Silvio Santos sempre arrasando, né A plataforma vai presentear o público com conteúdos exclusivos, como Bob Zoom, Anima Azul e Plock, que estarão disponíveis apenas no site multiplataforma. Além disso, as crianças vão encontrar todos os programas infantis do SBT, como os capítulos da novela Cúmplices de um Resgate, além dos desenhos animados de carrossel Chaves, entre outros. O SBT é a emissora da TV Aberta que mais investe em programação infantil atualmente. No período da manhã, de segunda a sexta, os programas Carrossel Animado, Mundo Disney e Bom Dia e Cia são exibidos das 8 às às 13h45. O canal ainda conta com a novela Cúmplices de um Resgate e Carrossel em Desenho Animado, além da própria repisa da trama de 2012. Aos sábados, o tradicional Sábado Animado vai ao ar com desenhos de destaque atualmente, como Os Pinguim de Madagascar, Kung Fu Panda, Os Padrinhos Mágicos e Bob Esponja. E Silvio Santos já disse que só vão tirar a programação infantil do SBT depois que ele morrer, porque enquanto ele estiver vivo, vai ter programação infantil eu acho assim, estou batendo martelo pro cara, já é meu rei, sempre será, né? sou apaixonada por Silvio Santos, e acho ele um, um cara de visão, ele dá umas, umas escorregadas e tal, mas o cara é nosso, o cara é 10, eu sou apaixonada por esse homem, e manter o canal uh, infantil, que a Globo abriu mão num grau né, máximo, eu acho muito legal, viu? Muito é, hoje, hoje em dia, para quem tem TV aberta, porque a gente pode achar, achar que a TV fechada, apesar de ter se popularizado muito, a, maio, a grande a maioria da população, da população ainda vive de TV aberta, aberta né? né? E com se certeza. você parar para olhar hoje, a única TV aberta que dá opção para as crianças é a SBT. E vai viver mais de TV aberta, né? Com essa crise que você falou lá no começo, é, os valores estão aumentando. Não acredito, acredito que tem muita gente que vai sair, viu? Vai sair. É, ainda mais com essa história de Netflix, né, Camila? Então, bem mais em conta. Bem mais em conta, quer dizer, óbvio que a gente não tá eu sou uma admiradora, se eu perco o GNT eu fico louca, né? Eu sou uma, uma fã a, é, completa do GNT. Não vou achar isso em outro lugar, mas a, é complicado, os valores são altos e realmente, a TV aberta ainda é a grande, o grande barato. É, eu acho que a saída pra TV fechada futuramente, não só por causa de crise, mas até por conta do comportamento da galera mesmo, é fazer tipo uma Netflix, assim, ó, você... Assiste quais canais? Ah, sei lá, vou fechar um pacote aqui de 10 canais que eu assisto sempre. E aí por um valor Exatamente. mais em conta, entendeu? Porque a gente mesmo assina um pacotão inteiro e você não assiste nem metade daqueles canais. Não assiste canais. nem metade. Exatamente. Por favor, Nete, se alguém estiver ouvindo a gente, siga a ideia de Camila. Acho acho digno que a gente está pagando uma grana. Também o pacote. acho. É, esses canais todos a gente não assiste nem a pau, né? Senão a gente não vive Não, não tem como, gente. Eu já tenho que assistir série para comentar com vocês como é que eu vejo outras coisas. Séries e filmes, né? Como é que eu vejo outra coisa além do GNT, gente? Eu não abro mão, óbvio. <risos> gente, para fechar o mix da TV e já passar para as novelas, na semana que antecede a estreia da próxima novela das nove, né? Que é a Velho Chico, a Globo News vai passar um Globo News documento que acompanha os bastidores da gravação da trama de Luiz Fernando Carvalho. Pois é, gente. Para a gravação do, desse Globo News documento, a jornalista Cristina Aragão e o repórter cinematográfico San Diego Fernandes percorrem mais de 1.500 quilômetros nos estados de Alagoas e Pernambuco para observar e contar a história deste rio, né? Fio condutor do programa que tem mais de 2 mil quilômetros de extensão e cota cinco estados. No caminho, encontra a equipe da próxima novela das nove Velho Chico e acompanha os bastidores da filmagem sob o comando do diretor Luiz Fernando Carvalho. Revelam cenários, os cuidados com a recuperação das casas e a reconstrução de figurinos. Cristina Aragão conversa com produtores, cenógrafos e figurinistas, pessoas que constroem a novela por trás das câmeras e também com moradores das diversas localidades percorridas, inclusive os vizinhos das locações, curiosos com as novidades em pleno sertão, porque Realmente gravar uma novela em pleno sertão, a galera deve ter ficado louca, né? Louca, né? Com certeza. Pois é, o documentário, né? Vai ao ar hoje, a partir das onze e meia, né? 23h30. E é tarde, né? Gente, podia ser mais, mais cedo um pouquinho mais bacana. Eu e eu, eu sou uma admiradora do trabalho de Luiz Fernando Carvalho, a gente comentou isso em algum podcast anterior. E você sabe, Camila, que eu sempre tive uma curiosidade assim, ímpar, de ficar por trás mesmo, de ver como é que funciona, né, a construção de tudo, desde o figurino, desde, de, enfim, cenário, tudo, eu acho massa essa Deve coisa. Deve ser fantástico mesmo. Deve ser incrível, gente, ai, fala sério. Ainda e... mais essas novelas que tem muitas coisas, cenas foras, né, fora estúdio. É, com certeza, e a gente tá falando também de Luiz Fernando Carvalho, que tem um cuidado absurdo, né, então, é. imagina deve ser incrível, e, a gente, e eu tô vendo chamadas aí de velho Chico olha, se não fosse Antônio Fagundes com o ovo na boca tava tudo certo <risos> pois é mas antes de falar das novelas, gente, queria fazer um Drix. até escrever um texto que foi ontem no site, sobre a louca da Ana Paula do BBB e eu tava vendo uma notícia aqui que um cara perdeu o emprego pra ir atrás da Ana Paula, me bato o abacate viu? mentira tô vergonha na cara Me bata um abacate mesmo, gente. Que ridículo, você jura? Juro. E assim, gente. Eu não vi isso. Eu fico vendo a emoção que essa mulher desperta na galera nas redes sociais. E eu, eu sou do time que odeia ela, tá? Eu não consigo entender como as pessoas conseguem gostar daquela criatura. Porque se vocês voltarem aí mil podcasts atrás, logo quando o Big Brother começou, logo de cara eu odiei essa criatura. E eu não me enganei, né? Ela é realmente <risos> oh. tudo de péssimo eu não posso falar nada, <risos> eu não vejo, então também não vou dar opinião nenhuma, porque eu não vejo, não acompanho, sabe, eu, eu, só, eu só falei de na Paula, gente, todo mundo sabe, como vocês leram ontem no texto, tomara que tenha um lido, se não, corre lá, a coluna está por dentro, é, mas eu não, não sei lá, eu, eu achei um absurdo, eu não sou de falar muito, não falo, bebê, mas eu achei um absurdo. Exatamente isso. Essa essa essa coisa tanto pro mal quanto pro bem, né, que as pessoas estão levando para na de, desse personagem. Porque para mim ela virou um personagem pouco que eu vi para pesquisar para o texto, porque me deu me deu vontade mesmo de falar. é incrível como ela atiça, né? A Tissa ódio, como você é da parte que eu odeia e a Tissa o amor, cara. Tem gente parando de ver o BBB porque ela não tá mal lá. É esse, esse mérito ela tem, porque nunca mais nenhum participante do Big Brother tinha causado como ela tem causado. Mas. E aí, no dia até que ela foi expulsa, né? Disseram que várias. Cancelaram várias assinaturas do Peperville. E a galera realmente se revoltou, disse que não ia ver mais. E a outra galera que odeia ela disse, graças a Deus, amém, agora que vai ficar bom. Enfim. Então esse mérito ela tem. Mas, gente, essa mulher personifica tudo que há de ruim na nossa sociedade, gente. Pelo amor de Deus. Para com isso. <risos> para A mulher é fútil, a mulher se acha, tem orgulho de dizer que é sustentada pelo pai, arrogante, grossa... Ah, não. Vocês todos que amam a Ana Paula, passem uma semana com ela, depois vocês vêm me dizer se continuam amando, tá bom? É, o negócio é conviver É, é muito fácil amar ela lá dando tapa na cara dos outros. Vai conviver com ela. É, eu, eu não tô emitindo opinião nenhuma, tá? Eu só tô falando que é difícil conviver mesmo, mesmo assim, né, é, não quando a Ana Paula, qualquer pessoa, qualquer e muito pessoa. cuidado, muito cuidado com, esse, com esses ídolos é, é, automáticos, viu, gente, por favor, e daqui a pouco eu não dou, alguém grave aí, por favor, alguém grave, eu não dou muito tempo, ela tá metida em alguma coisa na Globo, Camila. Ah, é, Ela já... Uma, pô, ela foi expulsa do programa. Teve um cara que, por muito menos... Ninguém tinha sido expulso antes. Mas, assim, quando as pessoas desistem ou qualquer coisa do tipo, a Globo meio que lima a pessoa. Então, era pra ela ter sido limada por ter sido excluída por agressão. E, simplesmente, minha filha, tá na Ana Maria Braga, tá no Fantástico, tá em todos os lugares. Ah, ela foi em Ana Maria Braga? Foi. Oh, meu Deus, eu perdi. É, não, não por nada, porque eu queria falar mais do meu texto, mas, enfim... Acho que, que foi é, ou mais ou menos o que eu tô entendendo de fora, né? Não dá pra meter pitaco de uma coisa que você não vê, né, Camila? Então, não dá pra meter muito pitaco. Mas ela foi tão falada que eu tive que escrever alguma coisa, gente. Não, é com certeza daqui a pouco ela vai estar estrelando alguma coisa na Globo. É, não duvido não, hein? Não duvido não do jeito que, que parece foi, né? Então, eu vi o vídeo também. Eu acho que ela tava meio trebada, mas mesmo assim não dá o direito, né? De fazer, de dar tapa, nem coisa do gênero em outro participante é. do jogo. Direito não, ela zero. tava meio trebada, ou seja é gentil, viu? A pessoa não tava se aguentando de pé, minha filha. Eu nunca fiquei naquele estado na minha vida. Nem, olha, o pouco que eu vi, nem eu. Pois mas, é, eu já eu fiquei, fiquei não... mal, mas igual Porco. ela tava ali... Eu gostaria muito de falar mais de BBB. Com certeza eu falaria mal, entendeu? Mas é porque eu não acompanho, cara. Então, eu acho que quem não, não vê não tem que adaptar. Mas quem vê como você, né? Tá, tá na, na, na onda, na banda dos que odeiam. Eu tenho uma amiga também que odeia. Ela fala mal, Ana Paula. A Fabrício fala mal direto dela. Assim, que louca. O que, que ela tá fazendo aí? E assim, tipo, quem é Ana Paula, né? Eu só via flechas e tal e não entendi, aí que eu fui dar uma pesquisada para fazer esse texto fiquei boca aberta com que a mulher do pouco que eu vi com que, do da, da do jeito dela né enfim vamos esperar para ver é não valeu o texto foi o assunto do momento realmente é. Mas, vamos pras novelas, né, gente? Vamos subir o astral aqui do podcast, porque na Paula ninguém merece. Ih, ela odeia mesmo, gente. Odeio mesmo, ah, fico, credo. Ainda, Ainda por, por cima é jornalista sair, essa miséria. Desmereceu em algum momento. Peraí, deixa, deixa eu fazer essa pergunta que eu sou fazer. Desmereceu em algum momento a, a, a carreira, não? Não, a carreira não, mas a classe desmereceu até o fim, né? Sabe dizer que é jornalista, se é sustentada pelo pai diabo, é dondoca é... como é que é o nome daquelas mulheres que vivem de renda, sei lá o nome entendi, mas não, não é nada mas não bota o jornalista no, no pau falar, não né? sabe, a nossa raça já é uma miséria não precisa disso não oh meu Deus mas enfim, não vamos entrar nas agruzes do jornalismo senão eu vou falar até não. amanhã não, não, não <risos> Agora vamos para as novelas. Está acabando, gente. E claro que vai acabar com quem matou, né? Agora vai ser quem matou o Gibson. Ai, Deus. <risos> a equipe vai gravar três finais. Pois é, a regra do jogo acaba esta semana. Enfim, aleluia, Amém. Senhor. E o grande mistério do final vai ser a identidade do assassino de Gibson, que é o José de Abreu. A equipe vai gravar três desfechos, mas ainda não foi decidido se isso vai acontecer na quinta-feira ou na própria sexta, dia 11, que é o último capítulo da trama de João Manuel Carneiro. O último bloco de capítulos entrega ao elenco é cheio de cenas secretas, por isso a identidade do responsável pelo crime não é revelada. A morte do empresário vai acontecer na mansão Stewart, quando ele estiver mantendo toda a família refém. Nora, que é a Renata Sorrak, Kiki, Débora Evelyn, Cesário, que é o Johnny Massaro, Belisa, Bruna Lizzie Meyer, Regis, Oscar Magrini, Nonato, Ila São Paulo e Conceição, Céfora Rangel. Gente, a pessoa chama Céfora é sério. Mas enfim, não vamos analisar isso agora. É que eu fiquei chocada. Não, me dá um segundo pra cá. <risos> Céfora é foda, né? Mamãe, por favor. A... O trem. Enfim, Conceição Céfura Rangel Irão ao casarão juntos pra resgatar a Nelita Bárbara Paz, a família vai entrar no porão E dará de cara com Gibson, apontando uma arma pra filha Isso já rolou Até, né, acho que já rolou Enfim, deve ser o desdobramento Da parada Donato, Regis e Conceição vão ficar esperando eles voltarem Sem resposta, os homens tentarão encontrar o porão Mas serão surpreendidos por um segurança do empresário Enquanto isso, Conceição vai se esconder E conseguirá avisar Dante, que é o Marco Pigos. Zé Maria, Tony Ramos, por sua vez Entrará na mansão escondida junto com Capanga Algum tempo depois, Juliano, Cauã Ramos Vai chegar com Dante e outros policiais que cercarão o local O neto de Gibson vai entrar, enquanto seus colegas comandarão a operação do lado de fora. O lutador vai despistar todos e avançará pelo jardim sem ser notado. Dante vai tentar negociar com o avô, mas ele vai se recusar. Depois disso, todas as cenas são sigilosas e, portanto, não fica claro o que aconteceu. Na sequência seguinte, os personagens conferem a autoria do crime a Zé Maria, mas João Manuel Carneiro reserva as surpresas. Inclusive, eu acho que ele não vai nem morrer, viu? Olha, eu tenho três perguntas para fazer. Tá. Não, uma pergunta pra fazer e dois, dois comentários sobre a tua, a tua pauta aí. Primeiro, João Emanuel Carneiro, querido, para que três finais? Para que? A gente não tá nem aí pra regra do jogo, minha gente. Né? Se estivesse bombando nesse nível. Se estivesse bombando, para que? Deixa os atores é, ficarem em casa, gente. Por favor, né? Eu tô, eu tô com uma pena, assim, de Renata sorrar. Falo isso na, no meu Twitter. Morro de pena dela. Oh, meu Deus, uma mulher gacha é à toa. Eu tô esperando o passarinho sair da boca de Gibson, que até agora não saiu, né? Ai, ai. Aquele, agora a... eu vejo o bigode dele, eu só lembro disso. Aquele passarinho não saiu ainda. E eu quero entender como é que Juliano é, entra em todas as ações policiais. Só porque ele é amigo de Dante, é isso? Cara, como é que é isso? Não, e ele é tá. melhor do policial do que o Dante Inclusive, Exatamente. porque Como o Dante é, que é? é um banana Como é que é isso? Não entendo, só isso que eu queria falar Não entendo, e ninguém leva tiro, né? Graças... Ninguém leva tiro Agora não, eu estou esperando você comentar sobre <risos> Sephora Por favor <risos> É o comentário mais importante Da matéria Tadinha. Gente, desculpa, Sefra. Eu, eu vou até pesquisar, porque deve ter um porquê desse teu nome, né? Eu não, gostaria... isso aí deve ser de digitação lá do cara na hora de fazer o registro. Não, deve não, gente. Novo. Deve ser, deve ser. Alguém gogla aí, por favor. <risos> mas deve ser. Depois de semana. Gente, é... desculpa até, viu, Sefra Rangel? Mas eu não aguentei. Quanto o bullying, né, gente? Mas realmente eu não aguentei também. Tive que fazer o É um o bullying PS. carinhoso, gente. É um bullying carinhoso, vai. Perdoa. Perdoa não. <risos> Mas vamos falar de Haja Coração, gente. Mariana Chimenez está pedindo a bênção de Cláudia Arraia e diz que não pretende fazer uma cópia da Tancinha, mesmo porque não tem nada a ver, né? Né? Hum. Mariana Chimenez tem uma difícil missão pela frente, fazer uma Tancinha original para as novas gerações e que não decepcione os noveleiros com mais de 35 que tem na memória uma Tancinha única de Cláudia Arraia. Protagonista Eu... de Haja Coração, Próxima novela das sete da Globo, baseada em Sassari Kando, exibida em 1987, a atriz diz que pediu literalmente a bênção a Cláudia Raia, com quem trabalhou em A Favorita, em 2008. A gente tem uma relação meio que de mãe e filha, conta. Com o um figurino que realça suas curvas, Mariana promete uma tancinha diferente da tancinha de Cláudia. Eu vou fazer a minha tancinha, não vou fazer uma cópia, diz. A personagem, criada pela avó no interior do estado de São Paulo, não estudou e fala errado. Como a Tancinha de Raia vai dizer, mito dividida entre o amor de Apolo e Beto. Mas eu estou sendo um pouco mais sutil, afirma. A personagem fará uma homenagem à sua primeira intérprete. A Tancinha original queria conhecer a Fernanda Montenegro. Agora ela vai querer conhecer a Cláudia Raia. Adianta o autor Daniel Ortiz. O texto também deixou Tancinha mais romântica e doce do que a Tancinha de Silvio de Abreu, que era essencialmente cômica. Apolo, originalmente interpretado por Alexandre Frota, também passará, aparecerá menos tosco. O caminhoneiro será mais amoroso com Tancinha e terá uma ambição que não existia em Sassaricando. Ele vai sonhar se tornar piloto de fórmula picape. Embora retome personagens importantes de Sassaricando, Haja Coração se esforçará em mostrar RG próprio. No começo vai existir comparação, mas depois as pessoas vão perceber que é uma novela nova de Zortis. Haja Coração vai ter mais o meu estilo, que é comédia romântica. Um deslocamento de personagens fará toda a diferença entre saçaricando e haja coração. Na novela de Silvio de Abreu, o núcleo central era formado por personagens mais maduros. O protagonista era Aparício, interpretado por Paulo Altran, um CC rico que, ao ficar viúvo, só pensava em saçaricar e tratava de namorar três amigas ao mesmo tempo. O novo, Aparício, na pele de Alexandre Borges, irá se envolver apenas com duas mulheres. A trama dele vai passar a ser secundária. Os protagonistas serão Apolo, Malvino Salvador, péssimo. E Tancinha, com o antagonismo de Beto, João Baldacerini. esse é bom. E Tâmara Cléo Pires. Na produção de 1987, Apolo era antagonista a Tancinha e Beto e Tâmara não existia. A decoração vai ser ambientada em uma São Paulo, um tanto idealizada, multicultural, mas sem violência, sem crime. O negócio da família Abdala, de Aparício e Fedora, que vai ser a Tata Werneck, será uma espécie de shopping na Vila Madarana, não a virar um super vilão. Essa será uma novela mais leve, mais para a comédia, Beto e Tamara não serão vilões de fato. Eles só vão defender aquilo que acreditam, adianta Daniel Ortiz. Vai seguir aí o rumo de totalmente demais e não ter vilão, né? Acho bem bacana. Eu acho legal, é, sobre isso aí que todo mundo tem um pouco de vilão. Vai, a gente não é bom o tempo todo, né? Eu acho que isso poderia ser, e nem tão vilão o tempo todo também, quem, quem é nesse, desse jeito. Mas assim, eu tenho só uma coisa pra falar, que eu nunca vou concordar, essa história de e, é, se esforçar e mostrar a RG próprio. Gente, se pega uma coisa que deu certo, se pega nome de personagem, se pega todo o esquema mais ou menos personagem, é um remake, cara. Não dá pra você ter RG próprio, sabe? Você pode ter RG próprio numa Cleo Pires, que é a Tamara que não existia até então, né? Mas fora isso, desculpa, não consigo concordar com isso. Posso estar sendo uma burra, mas enfim, continuarei burra nisso. Não consigo concordar. Tá toda a linha ali, todo o esqueleto de Sassaricando, gente. Como é que não é o remake? É uma coisa meio esquizofrênica, né? Na verdade, se apropria de várias coisas da novela, mas diz que é outra novela. é meio... Ah, para, né? E, e vai ter comparação até o final. Quem viu Sassaricando, né? Eu, nossa, Marcos Frota era um barato é, Cláudia Raia era tudo de bom quer dizer, se Ximenez não for entrar por esse lado cômico, Cláudia Raia, óbvio querida, desculpa, mas você nunca vai chegar na tancinha de Cláudia Raia, né? quem viu sabe do que eu tô falando então, so sorry, né? agora, é, sabe, falar que vai ser outra, outra personagem gente, tá usando tancinha, tá usando esqueleto ah, desculpa aí, vai Deve ser pra não, não pagar os direitos por causa da crise. Só pode, porque... <risos> Gente, vamos, vamos combinar? Ah, fala sério, né? Maquei, né? Como a Tancinha falava. Sim, vamos em frente. Vamos, vamos esperar. Vamos falar agora da atual novela das sete totalmente demais. A Carolina vai perder a aposta, né? Como já esperávamos. Vai mudar de emprego e será humilhada. Ou seja, tá ferrada. <risos> O mundo vai desabar para Carolina Juliana Paz. Após Elisa Marina Rui Barbosa vencer o concurso na novela Totalmente de Baix. Germano, que é o Alberto Martins, ficará uma fera com a jornalista ao descobrir que ela revelou a Lilí Viviane Pasmante que ele é o pai da Ruiva. O empresário vai ameaçar acabar com sua carreira, mas a editora de moda se demitirá da revista antes disso e começará a trabalhar na agência de Arthur Fábio Assunção. Lá, Max, que é o Pablo Sanábio, vai humilhá-la. A reviravolta na vida de Carolina acontece a partir do dia 21. Vou cancelar toda a verba publicitária que irá entrar na Totalmente Demais. A fonte secou. Vou acabar com a sua carreira, avisará a Germano. Ele vai ficar revoltado assim que Lili pediu o divórcio e contar que a jornalista ameaçou espalhar a notícia de que Elisa é sua filha bastarda em uma tentativa de acabar com a credibilidade da Bastille por causa do resultado do concurso, garota Totalmente Demais. A própria Carolina dirá ao empresário que está se demitindo da revista. Após entregar sua carta de demissão, Ela vai surgir no escritório de atu para sacramentar o um acordo feito com a amante e virar sua funcionária. Já escolhi a pior mesa da agência para você sentar. É pertinho do banheiro. Vou rebolar para dificultar sua vida por aqui. Vai declarar Max ganhando ares aí malvados, quem diria. Né? Carolina entrará na sala de Arthur se sentindo humilhada. Faz questão de te pagar um bom salário. Dentro dos limites da empresa, você será muito bem tratada. Aqui somos uma grande família, dirá o loiro. Ela vai assinar os documentos. Cuidado, o mundo dá voltas e as coisas mudam da noite para o dia. Falará ela ao ver Max tripudiando em cima de sua desgraça. Eu sei, meu amor, você é a prova viva disso. Arthur, porém, chamará a atenção do assistente. Carol é uma excelente profissional, cheia de contatos. Vai fazer essa agência crescer como nunca. Vamos ver quanto tempo vai durar, né? É, é. Bom, se ela fez essa... Se ela fez, perdão, se ela fará essa tica toda, né? De espalhar a notícia de Elisa, eu acho que tá ótimo, eu acho bacana. É, tá bacana o final de Carolina. Não sei se vai ser final, né? Eu acho que de repente não, né, Camila? Ah, eu acho que ela deve dar a volta por cima depois. Deve, deve dar. Deve dar. Até porque não é aquilo que você falou. Não existem vilões essa novela, né? A não ser o Dino, gente. Que cara que me dá asco. Desculpa, viu? O ator é lindo. Tudo... De bom. Ai, mas mas ele, ele tá tão tá, bem no papel. Tá nojento que ele tá dando nojo. Então, assim, tipo, bacana, viu? Parabéns, eu esqueço o nome do ator. Esqueço não, não sei mesmo. E, enfim, mas ele tá ótimo. É assim, conseguiu é, conter o sotaque português, né? Então, tá bem bacana. Porque pra dar nojo na gente, o cara tem que tá bom, né? Concorda? E, enfim, bacana demais. É, ainda mais ele sendo galã, né? Pra chegar ao ponto de dar nojo na gente. É verdade, eu tenho um certo nojo. É... A Max tá dando certo e o Max é tudo de bom, gente. O Max é tudo de bom e eu quero dar parabéns, assim, óbvio que ela não vai ouvir, mas quem gosta. Samantha Schmutz, gente, ela tá, tava tudo de bom, né? Acabou ontem essa história da, da troca de identidade na cabeça. Gente, tá maravilhosa, tá maravilhosa né? né? Mas assim, um salve para Samantha Schmutz. Eu acho que, que ela vinha bem, aí depois ela deu umas sumida. Esse foi um assunto que que a gente falou até, né, na, na, tá por dentro sobre essa essa coisa da da estética, né, exagerada e da busca da estética exagerada. E ela veio super bem, cara. Parabéns eu, assim eternos para Samantha Stimous por esses dias aí de de Carolina. Maravilhoso mesmo. Ela é muito boa e para dar o contraste com aquele Hélio dela penha que ô, pessoa ruim, hein? Nossa. Tipo, ótimo, uh, comediante, mas o que, que esse homem está fazendo ali? Gente, quando, quando ela recobrou, né? Não sei se você viu ontem, quando ela recobrou, né? Porque foi o Arthur que. que gente, vocês estão reparando que eu não perco essa novela, ela adora. E, e quando o Arthur né, colocou os filhos e ela recobrou, recobrou a memória, cara foi a pior atuação, se houve se, se a gente pode colocar alguma coisa boa, porque pra mim não houve nossa, ele trabalhou muito pior ontem, muito pior Enfim. nossa senhora, não, ele é péssimo no dia que ela foi internada também ele não conseguia nem chorar, gente Aff. so sorry, gente, so sorry vamos dar aquele, aquele negocinho que faz chorar que é isso aí, né, desde criança a gente sabe que como é que é, o japonês, né é, é. por favor Alguém dá aí depois para, apresenta para Hélio de La Penha, ótimo comentarista, adoro ele naquele negócio do comentarista, porque ele faz uh, do Esporte TV, junto com o Maite Proença, de futebol, para quem conhece, obviamente eu não lembro o nome, claro, você sabe de Amnésia, mas enfim, ele é ótimo comentarista, ótimo comediante, mas como ator, nossa. No way, gente. No way. Para acabar, vamos falar de Velho Chico. Ti... Vamos ver se a gente consegue tirar o medo de Dricks. É. Vamos lá, vamos explicar a historinha. Domingo. Oh, eu confesso que nem eu, nem eu consigo entender essa história direito, gente. A gente só vai entender assistindo, mas tudo bem. Eu ia te perguntar isso agora. Você está de onda com a minha cara, mas você também. Cara, a gente está com transformação de pensamento hoje, hein, Camila? São muitas, são muitas fases, gente. É muita história, mas enfim. A história de Edimara Barbosa e Bruno Luperi vai suceder a regra do jogo no horário nobre e estreia dia 14 de março, ou seja, segunda-feira. No próximo podcast ou no outro, dependendo do dia que a gente for gravar, a gente comenta a respeito de tudo o que aconteceu. Com certeza. Para cumprir este papel, a trama começa cheia de emoções, mortes, duelos, confrontos familiares e o despertar de romances proibidos marcam as fases iniciais da narrativa que será protagonizada nos primeiros capítulos, óbvio, por Rodrigo Santoro, né? Porque o investimento foi alto. É. Na fictícia Grotas do São Francisco, no Nordeste Brasileiro, é onde tudo começa no final da década de 60. O coronel Jacinto, que é o Tassísio Meira, dono de quase tudo ali, comanda política, economia e quem aparecer pela sua frente. Mas ele quer ainda mais, é por isso que está de olho nas terras do Capitão Rosa, Rodrigo Lombardi. Dono da fazenda Piatã, o cabra tem moral e coragem para enfrentar a figura do Todo-Poderoso. E é isso que provoca o início do duelo que vai atravessar gerações até os dias de hoje. Então vamos lá, vai começar o conflito com o Tassísio Meira e Rodrigo Lombardi. Tá. Deus. <risos> é no seu pedaço de terra que o Sá Ribeiro estão de olho, mas Rosa nunca cedeu as tentativas, já que claro ali ele garante seu sustento e ainda acredita que o povo não pode ficar a mexer do poder de um só coronel aí vem apresentando o Sá Ribeiro que já sinta casado com a encarnação, que é a Selma Egrê maravilhosa por sinal Sim. A matriarca da família Enquanto ele mantinha o poder, ela sempre alimentou a amargura Marcada pela morte trágica do primogênito O desastre fez com que o único herdeiro Do Sar Ribeiro fosse a Frânio Que é o Rodrigo Santoro O jovem saiu da cidade para estudar direito em Salvador Mas nunca deixou de viver as custas da riquíssima família Ele é apaixonado por Yolanda Que é a Carol Castro E passa noites em claro na companhia da cantora de bares A morte súbita de seu pai, porém O faz retornar à casa Para assumir os negócios Deixando de lado a amada e seu posto de doutor para se tornar o mais novo Coronel Saraui. Vamos lá. A mãe de sua mãe, o jovem Manda Chuva começa a visitar os parceiros de seu pai pela região e é um desses encontros que ele acaba se envolvendo com Leonor, Marina Neri. A família de Aracaju, Carlos Betão, se torna portanto esposa do novo Saraui. Afinal, eles se casavam ou morria. Tudo funcionou quase perfeitamente pra jovem que estava louca pra sair de casa, mas no meio do caminho tinha uma pedra, ou melhor, a própria sogra encarnação. Com esse nome, né, minha filha? Nome Isso, sogra. Porra. Segue. <risos> Desde casamento à base do facão, nasce Maria Tereza, que é a Isabela Aguiar, pelas mãos da própria avó que queria minimamente o um neto varão. Sem dó nem piedade, a encarnação não mede as consequências nesse parto, praticamente arrancando a pequena do ventre da mãe. Por isso, a jovem acaba com a saúde debilitada e a Frânia descobre que ela não poderá lhe dar mais filhos, porque se optar por, por submeter-se a isso, correrá risco de morte. Sem medir esforços para cumprir o que acha ser sua missão, ela dará vida a Martim, Davi Caetano. Tô, tô escrevendo tudo. Tá escrevendo, né? Vai lá. Tô. Capitão Ernesto Rosa é um homem correto e vive um casamento feliz com Eulália, Fabiola Nascimento. Aí está voltando para o Rodrigo Lombardi. Vamos lá. Os dois acabam por adotar Luísa, que é a Carla Fabiana, encontrada ainda bebê em meia plantação de algodão. Na mesma época, o casal acolhe em sua casa e, como parte de sua família, os retirantes Belmiro, Chico Dias, Piedade, Síria Coentro e o filho santo, Rogerinho Costa. Os pequenos acabam tornando-se irmãos de leite, ambos amamentados por Piedade, mas a menina acaba se apaixonando pelo menino. Ó... Oh. <risos> Em uma procissão de São Francisco de Assis, na cidade de Grotas, as vidas de Maria Tereza e Santos se cruzam. Representando Nossa Senhora e São José, os dois se jogam nas águas do rio e ali o Velho Chico une seus caminhos. A partir daquele momento, não importa mais as cistas de sua família. Os dos Anjos são intimamente ligados aos Rosas, rivais assumidos do Sar Ribeiro. Vamos lá, vamos fazer o, o, o desenho aí. <risos> estou acompanhando, estou tô, tô fazendo o amor proibido acaba sendo descoberto pelo pai da jovem, Afrânio o Sarauei, diante da situação ele tranca a filha e o internado em Salvador bem longe de seu amado, de lá ela começa a enviar cartas que nunca chegariam a santo, interceptadas por Luzia dizendo que dali a um tempo nasceria o filho deles, Miguel vamos lá, próxima fase <risos> <risos> o amor de Maria Tereza e Santo não será fruto somente de Miguel, mas despertará o ódio além de Luzia fazer de tudo para impedir que o amado tivesse qualquer notícia da filha de Afrânio Cícero, que é o Pablo Moraes, empregado né, do coronel, terá interesse pelo outro lado ele também nutre uma paixão pela filha do patrão por isso tenta assassinar Santo, mas acaba acertando em Belmiro que confusão desgraçada, né? mas vamos lá. Tempos depois, Grotas de São Francisco recebe novamente Maria Tereza. E é ali que o velho Chico torna a guiar o curso dessa história e deste amor. Enfim, gente, é isso aí. A gente não vai entender agora, tá bom? Eu desenhei pra entender. Gente... Tudo começa com o Coronel Jacinto Tarcísio Meira. Aí ele vai morrer. Certo? Ele é casado com a encarnação que é a Selma é Ela tá tentando, gente. Ela tá tentando. Que... Vai ter o Rodrigo Santoro, que é o Afrânio Que depois vai virar o Antônio Fagundes e Ele pega a Carol Castro Que depois vai virar a Cristiane Torrone uhum. E é isso O resto eu realmente já me perdi O resto eu sei que depois vai vir Ó, Maria Tereza vai ser a Camila Pitanga No fim de tudo E, esse, e o outro vai ser o Domingos Montanhé O Santo vai ser o Domingos Montanhé Porque a Camila Pitanga vai pegar o Domingos Montanhé Se eu lembro Sim. O, Rodrigo só, um... o Rodrigo Lombardi, eu já não sei o que ele vai fazer mais. Se vai, de repente, colocar um branco nos cabelos, né? É, porque eu acho que ele Ou vai participar vai morrer. das duas Sim. fases. Eu acho que ele não Sim. vai morrer logo na, de cara. Não. Não. Enfim, é isso aí. Enfim, ainda tem Marcos Palmeira, viu, gente? Gente, Marcos Palmeira. Ele será Cícero, né? É... Ah, na foto, não, não, não. É isso aí. Tá. Gente, Ô, é muita gente, confusão, gente. né? É isso aí. Ah. Aqui comigo, quem leu 100 Anos de Solidão de Gabriel Garcia Marques? Pois Oi? é, me lembrei. Então pronto, não reclamem. 100 Anos de Solidão é isso aí. E agora, seguinte, não tô falando que é em cima do livro não, viu, gente? Daqui a pouco vocês dão a gente, eu louca, não é isso? Mas é igual, né, Cem Anos de Solidão, eu tinha um papelzinho do lado, Camila, pra não perder, porque era tanta família que entrava e saía, e eu me perdia no livro. Enfim, gente, Eu tenho medo de Pedrindito Ribarbosa, e depois de meu pequeno é que é, meu pedacinho de chão que me deu o labirintite. Eu tenho medo dele. E essa mania eterna que ele tem de colocar a família contra a família. Me aí. Não, vai ser Mas o redugado moderno, né? Foi o que eu falei. Gente, pra quê, gente? É sempre assim? Ele nunca vai sair dessa linha? É isso? Ele só saiu em, em é que é, pedacinho de chão? É isso? ele nunca vai sair disso, nem, gente nem pedacinho de chão, porque foi mais ou menos também uma família contra a outra ali, os dois se gostaram nã, nã, nã. é, tá vendo, falei besteira me, me desculpa, a Camila me corrigiu, porque eu não conseguia ver mesmo o que dá tô falando sério não é sacanagem, ninguém acredita gente, mas é sério, agora é, é eu não consigo colocar na minha cabeça Antônio Fagundes, né porque ele vai, vai aparecer bem velhão parece, com o Cristiano Não, não, não entra. não E além não disso, entra. ele não tem nada a ver com o Rodrigo Santoro também, né? Nada a ver, nada a ver. E se você for reparar, eu acho que na época de Carol Castro, eles estão eles ali batendo idade, gente. Como é que depois, a fala sério, Antônio Fagundes e Cristiane Torlone, desculpa, sou sorry, é uma coisa que eu quero ver Cristiane Torlone nessa novela, na boa. Não, Cristiane Torlone fazendo essa cantora de bares aí da noite vai ser curioso. Vai ser curioso. E assim, tô super afim de ver. Já não gostei muito do personagem de Rodrigo Lombardi, não sei se vou me apaixonar por ele, tá, gente? Já falo. Então, Deus falar mal. Camila Pitanga também, o Deus falar mal. E... Camila, Camila Pitanga, Pitanga com alguns, Domingos Montanhe também, também, também, sei não, viu? Também, sei não, hein? Sinceramente, tá de É porque parece que Domingos Mantenha na minha cabeça Quando aparece a Débora Block, né? Porque eles já fizeram dois pares românticos, né? Se vocês é. bem lembram E tem é, isso também, né? Porque assim, na primeira fase parece que eles também Têm mais, mais ou menos ou a mesma idade E depois, depois o Domingos depois, parece bem mais velho do que a Camila Não é? Então não dá Gente, idade é a mesma coisa que filho, né? Né? Essa mania que agora parece que estão Acertando, né? Colocam um filho que é completamente diferente dos pais Né? Ou da mãe, ou do pai só de solteiro, enfim, whatever. Mas, assim, completamente diferente. Então, idade, gente, pelo amor de Deus, né? vamos E, e a gente só falou de Rodrigo Santoro, lindo, maravilhoso. Oh, meu Deus, até com aquele cabelo horroroso, ele tá lindo. Nossa, o cabelo e, tá horroroso mesmo, né? Horroroso, um eu falo ele, com gente. ele. Com ele, não, não coube, viu? Não coube com ele. Nada contra o cabelo, antes de vocês acharem preconceituoso, eu não sou. Mas não, não, não bateu com ele ali, com a figura de, de, de Santoro. Vamos ver, mas eu tô curiosíssima pra ver o curiosíssima, mas agora, né, quando você explicou que ela vai ser uma cantora, então, de repente, não precisa ser tão, né? É, vai, vai, ter, um um glamouroso, glamouroso, né? vai ter um lado glamuroso, né? Vai ter um lado aí, exatamente, que ela já carrega, né, normalmente, né, nos papéis. Enfim. Agora, tô... quem vai pegar quem quem vai fazer filho com quem, eu já não sei mais não, viu, gente? Ah, Vocês gente, assistam é... aí, pra... porque tá difícil anos de solidão total, total, 100 anos de solidão. Eu achei. cara inventa três fases? Pra que isso, gente? Né? Bastava duas, tá bom, não? É muito, né? Eu também achei demais. É, é, é uma, é, tá, a Taça de Gimeira morre, né? Óbvio, né? É, ele, e eu... esse aí já chega morrendo. Já chega morrendo. Tadinha, adoro. <risos> é, e a Glória não fazendo... a encara mais novela toda, né? Não tem jeito. É, uma pena. Mas, assim... É muita confusão. Eu acho que a gente perder um dia vai ficar um, um rolo na nossa cabeça. E essa coisa de família contra família, na boa, eu acho um, um saco. E tem, e tem personagens que têm três fases, né? É isso, tem personagens que tem três fases. Então a gente se perde aí no meio do caminho. É, por que que deixaram só? Desculpa, eu acabei me repetindo porque eu não, não segui a tua linha de raciocínio. Mas por que que... É, é, não trocaram também esse menino o... como chama ele, gente? O Rosa. Por que que não colocaram outro ator no lugar de Rodrigo Lombardi? Pois é. E Parece depois... que ele vai continuar, enfim, uma loucura. E o e o Rodrigo Santoro já muda logo pro Fagundes. E a menina também já muda pra Cristiane Tolone Só que tem uns outros aí que tem três fases. Como vai ser desenvolvido isso, eu não sei. É, vamos ver. E eu gostaria, por favor, alguém me dá certeza que Chico Dias e Fabi Biola Nascimento continuarão, né? Ah, Chico Dias Parece. é maravilhoso, né? É, Chico Dias é tudo de bom, cara. É tudo de e bom. Pra e esses pela... papéis, então, é a cara dele. É a cara dele. E pela primeira vez deram um papel para ele. Eles darão um papel, né? para Belmiro de Chico Dias, que não é ruim, né? O cara é bacana. Olha que legal. Pior que é, ele e aquele que tá fazendo o tio da facção só fazem papel de bandido. É, então assim, é, pô, legal que deram esse, esse trabalho para ele. Porque ele é um espetacular ator. E Fabíola Nascimento, que é tudo de bom, né, gente? Vamos combinar que ela é muito boa atriz. Gostaria que ela continuasse aí, viu? É, eu acho Junto que vão continuar, ele, sim. Né? Junto com ele, não, tá, gente? Estou falando os personagens que continuem. O Santoro só um... não vai continuar porque é muito caro, né, gente? Agora ele é padrão Hollywood. Né? Achei ele ele... É pouco, né? Pouco tempo na trama. É, achei que poderia que são ficar mais. Com 20 capítulos, parece. É, achei que poderia ficar mais. But, o cara subiu a cabeça, parece, deve ser caro, então, assim, né? Agora só quer fazer filme em Hollywood. Enfim, e é um ótimo ator, né? Vamos combinar. Vamos ver. Ótimo ator. Né? E um Agora... cara muito legal também, ele fala muito bem, né? Ele foi no Faustão domingo. Odeio Faustão, mas eu vi ele lá dando entrevista. E ele fala muito bem um cara articulado, inteligente, sabe? Não vi, não vi. E agora, assim, é, é, pulando de, de homem para mulher, assim curiosíssima com, ela, com essa Lucia Alves, viu? É, né? E, vamos ver, né? Pra quem aí. não lembra, né? Foi The Voice Brasil, gente, aquela do... do como é que é o nome desse negócio? Sanfona, Acordeão, é, Acordeão. Acordeão, pode falar assim? Acordeão. Gente, me, me corrigem aí. Mas é, então, vamos ver, né? Se ela vai sair bem. Nada contra a menina, tá, gente? Só, só tô curiosa. Só. É, e tem mais atores Palmeira. novos, né? Inclusive. É. Muita e Marcos Palmeira... Tá, ah, também nada contra o Marcos Palmeira, mas. Ah, achei ele tão sem gracinha, sei lá. Já foi melhor. Vamos ver. vamos ver, vamos ver. Esse Luca Fontoura parece que tá bem, né? Pelo menos as primeiras chamadas aí. É. Não, é a vai... galera nova aí que parece que uma tá galera bem. galera nova. E eu sou apaixonada por esse menino que. É. É, Vai fazer o, é, o papel mais jovem de Montanheiro o Renato Góes. Eu sou muito apaixonada por esse ator. E tomara que ele fique muito... Uma pena que ele saia, né? Terão três fases, né? Pelo menos o santo. Uma pena que ele saia. Mas esse cara é muito bom ator, Renato Góes. Aguardemos, aguardemos. Estou falando mal agora por causa de Antônio Pagô. Óbvio, gente. Né? Vamos aguardemos. Vamos ver. Esperança é a última que resta para esse horário da 20, das 21 da Globo. Porque a coisa tá difícil né Tá estranho, né? Enfim não. Deixa eu falar uma última coisa Pra fechar, sem algum assunto mais não, né? Não, assuma, assuma. Deixa eu falar alguma coisa, trazer minhas minhas, minhas, é, minhas considerações finais Gente The Voice Que diz ao vivo uh... Eu achei que caiu bem, viu? Na, pô, vem cá, qual o seu programinha aí, pra ler minha mente, hein? <risos> qual é o programinha de ai, hoje? Ai, que eu, eu achei tão ruizinho algumas coisas. Gente, eu falei, eu falei, porque eu falo, e eu falei, tá estranho, tá direcionado, viu? Parecia até que a outra fase eles estavam cantando, tipo, gravado, e na hora que foi pra ao vivo, foi uma desgraça. Gente, o que são aquelas crianças do, de, de Vitor e Léo. Não existiu aquele time, na minha opinião. É, gente. E Parece. Não entendi, Camila. A Veveta é Veveta sempre. Gente, tô, tô tirando aqui Ivete. Não tô tirando Ivete, mas assim, eu também não tô falando dos jurados, pelo amor de Deus. Eu tô falando do, é, é, do que me levou a pensar, essa fase do The Voice. Não me emocionou como de, de, de sempre, né? Uh, não entendi algumas músicas em algumas vozes, eu não entendi alguma escolha de música. Me deu, um cheiro, me deu um cheiro aqui, não vou citar nomes, porque daqui a pouco vocês estão falando mal de mim, eu não quero, porque eu amo todos vocês, mas, pra mim, tá mandado aquele negócio ali, cara. Agora ficou mandado, sabe? Músicas que, de cara... Quando, quando a criança começava a cantar, você já viu uma modulação diferente. Foi um comentário que gerou, eu fico muito no Twitter, né, no The Voice, né, e no Superstar, e a Mariana, eu falei junto com a Mariana Belém isso, praticamente, né, e depois a gente comentou, ela comentou alguma coisa, eu comentei com o Chechel também isso no Twitter, é absurdamente fora do tom certas músicas para certas crianças, eu não vou falar nomes aqui, porque vocês já devem ter tirado algumas conclusões, mas é. eu acho que Achei mandado, viu, Camila? Muito mandado. Não achei sei. achei muito, muito ruim, ruim, assim. Achei estranho. desafinado, as crianças não estavam à vontade. É, até A as escolhas, escolhas também, tanto do público exatamente. quanto deles, achei equivocadas. Não gostei, não. A única escolha que eu falo, mesmo que eu quero falar, gente, Carlinhos Brau tava dormindo? <risos> Só, Não, gente, o garoto foi ótimo, bacaninha. Mas o que é aquela Manu No time de Carlinhos Brown. Pois Ele estava ouvindo a isso? E o a público, onde... assim, ai, ah, tudo bem. A menina. A menina novinha, é fofinha, mas, gente, né? Não tava. Tá... Tudo bem, é fofinha, mas né, e a voz também, né? Tem que olhar isso. O menino que ganhou também da Ivete, o mais fraco de todos. Não Enfim. entendi. Público, vocês estavam vendo? Ouvindo, quer dizer. Aquele, aquela doquinha também ouvindo... do Vitor e Léo, péssima né, porque fofinho porque é fofinho, gente, porque é fofinho. Não é... aí não dá, né, gente não fofinho é é fofinho, mas, né, é um programa de voz é, algumas pessoas comentaram comigo, ah, Drix, mas é kids então tem que ser kids, por causa daquela menininha do, do time de Carlinhos Brown que eu acho uma fofa, eu acho que ela até canta bem, do Camila mas, é... gente é, não é porque é kids a gente tem que eleger, é porque é fofinho exatamente, senão perde, perde o perde o tom do, tom do negócio, negócio é de intenção, isso não é nada de, de estúdio fotográfico não, gente sabe, vamos, né, não é parmalar não com seus bichinhos, não vamos fazer o um negócio direito né? não é porque a criança é fofa e, que a gente tem que apostar, enfim, eu achei estranhíssimo fica a minha dúvida no ar mesmo, é, pra mim foi meio direcionado não sei o que se deu ali não tô dando nome, não acho que jurados sejam uh, culpados não tô falando nada disso É porque certas músicas não acertaram Gente, eu vou falar só o nome O que foi aquela música de Sandy que é linda Pra aquela menina Júlia Rabelo, é isso? É, Lorinha? Alguma coisa Júlia, desculpa Também se eu tô errada Também não gostei errada. não o sobrenome. Gente, o que foi aquela música é, Aquela menina tem um potencial de voz Incrível Se, se, se as pessoas estavam vendo as batalhas E tem memória disso E quem não tiver, só ir lá no g e catar Que potencial de voz tinha, tem aquela menina Sabe? E colocar aquela música. Nada contra Sandy. Amo essa época. Tenho CD sim. Sandy eu Adorava. Via programa, etc. Agora, nada a ver, né, Camila? É, eu acho nada que a ver. gente começou a não passar mal lá em cima com as audições às cegas. Foi tudo muito bom. A gente logo de cara, aquele cartão de visita, assim. A gente foi para as batalhas. Algumas coisas já não estavam funcionando, mas ainda assim... Estava um nível legal e quando foi para o ao vivo, meu Deus do céu. Eu não sei, pode ser até pressão em cima dessas crianças. Será, gente? Não pressionem as crianças. Porque elas não dão tudo né que podem dar. É, Isso e não, ao vivo é muda sempre muda. complicado para qualquer pessoa, né? Você imagina uma criança saber que o Brasil inteiro está vendo ela ao vivo e tal, total. Então, acho que tem que ter uma preparação, além de vocal, psicológica também para os meninos. Exatamente. Mas, ali... A... tudo bem, tem nervosismo, tem a questão do coisa, mas realmente foi erro, assim. Ficou muito, muito aquém do que já tinha sido apresentado. Não acredito que tenha sido só nervosismo, não. É, não sei. Eu tô... Achei tudo estranho. Achei tudo estranho. Só que eu falei da, da Júlia agora, porque eu lembrei, mas é, tem outra, outras duas vozes também que eu achei. Caramba, gente, isso aqui é pra tirar essa menina. Uh, esse menino. Entendeu? É pra tirar. Porque... Não, é, não tinha a ver. Não tinha a ver. A modulação completamente diferente, gente, enfim não sou técnica, não sou cantora mas é, é, era audível aquilo ali, né, tá ali pra todo mundo ver, ouvir. É, enfim, vamos, vamos ver pra, próxima pra... semana se a coisa melhora e é isso, né yeah. ficamos por aqui, estamos correndo atrás de entrevistas pra vocês que eu sei que vocês estão sentindo falta sim, sim, gente estamos em, no encalço aí de pessoas bacanas tá complicado, mas daqui a pouco a gente consegue alguma coisa pra vocês Com certeza. Redes sociais, por favor, feminina, lembra, procurem em todo lugar. E comentem, né? Vocês estão esquecendo de comentar. Não adianta mandar e-mail, gente, pra gente, né? Adianta, lógico, mas com opiniões e tal. Mas como comentem no site, é sempre bacana Comente, a gente tirar. O site né? agora tá até mais fácil. É só você estar logado no Facebook que você comenta. Não precisa entrar é. no site para fazer nada disso. Por favor, não precisa ficar com vergonha. Ó, oh, qualquer coisa, se o seu der fora em vocês, por favor, é porque eu quis dar mesmo. <risos> Nas minhas, nos meus textos, gente, que eu não entro na coluna alheia pra dar fora em ninguém. É, Elson, né? Beijo, gente, até semana que vem. E feliz dia da mulher pra todo mundo, as nossas ouvintes. É verdade. Feliz dia pra gente, pra vocês Sim. meninas que nos ouvem, cheiro grande, até semana que vem. Beijo, tchau, como diz Denise, que eu aprendi, aprendi com tchau. ela. <risos> tchau.